Я усвідомлював, що боюся зараз озирнутися і не побачити її. Що тоді буде? У мене народиться надія, що все скінчилося. Що сам того не підозрюючи, я зробив щось таке, що позбавило мене жахливого переслідування. Я боявся в це вірити, бо мати таку надію, а потім втратити її, означало б для мене кінець. Майже кінець. Навряд чи в мене залишилися б після цього моральні сили, щоб далі борсатися у посудині без дна, але й невідомість важко витримувати довго. Я оглянувся, шукаючи його. Під грудьми гидко смоктало. Очі давно звикли до темряви, але ніде не знаходили чорної плями. Зі знайомими обрисами Оце це важко було повірити Пройшовши кілька кроків назад Я засвітив ліхтар Його промінь ковзав по бур'яні Та камінні дороги Я озирався кругом Нікого Тільки ніч і темрява Десь у глибині душі Перебиваючись по літаках Я відчував Мав таку надію що Щось мало статися Щось у складній сфері взаємостосунків матеріального з нематеріальним не зрозуміли для мене. Несвідомо, рятуючись від цієї та інших небезпек під час свого карколомного уренгойського сафарі, я мусив зрушити якісь невідомі важелі, і він зник назавжди. Невже це можливо? А що ж тоді? Адже я не божевільний? Напевно, майже всю дорогу додому я пройшов спиною вперед, тому що постійно озирався, з радісним подивом оглядаючи дорогу бур'ян та паркани. Тут не вешталися більше ніякі пси. Одного разу серце моє стислося, коли збоку почувся шурхіт, і за кілька десятків кроків невідомо звідки вибіг шкарадний бродячий песик. Він нерішуче постояв, розмірковуючи чим пахне для нього зустріч з незнайомою людиною ще й серед темної вулиці, потім підняв лапу на електричний стовп і повернув в інший бік. Мені не вдалося добре його роздивитися, але я чув, як цокотять по камінні його кіхті. А коли я підійшов до стовпа, промін ліхтаря висвітлив на ньому бризки. Цей пес був не з тої опери. Від серця відлягло. Він пропав. Останнім часом ця істота переслідувала мене настільки наполегливо, що варто було лише опинитися самому, і він незмінно нагадував про себе і про те, що мій час поступово спливає. А що як цьому невідомому явищу, потрібен час, аби перенестися звідси Ну, припустімо, до Уренгоя, а потім назад. Адже казала Світлана, що мені не вдасться втекти від нього навіть до Америки. А що, як він вирушив за мною? І тепер, оскільки я вже тут, незмінно повернеться. За тиждень, або два, або навіть за місяць. Мною оволоділа нова тривога. Настільки несподівана та сильна, що я мало не зробив жахливого. Можливо, в даний час найжахливішого, що тільки міг зробити. Охоплений цими тривожними думками, не розбираючи, куди йду, витягаючи ключа з кишені, він лежав біля сходів. Нерухомо, поклавши велику лобату голову на лапи, лежав просто перед ганком. Я б побачив його останньої миті. Ще б кілька кроків, і я б наступив на нього. Це був ступор. Я закляк на місці, з ліхтарем та ключами в руках, не відчуваючи вже практично нічого. Щось повзло по моєму плечі. Це був ремінь сумки, яка, як здалося мені, беззвучно впала до ніг. Він ніяк не зреагував. Голова лежала на лапах. Боки його ледь помітно рухалися. Здиблена чорна шерсть зливалася у темряві, утворюючи якийсь горб на місці загривка. Він не поспішав бігти за мною ні до якого уренгоя. Він лежав тут і чекав, коли я повернуся. Ліхтар у моїй закляклій руці світив кудись під ноги. Його світло падало на землю за якийсь крок від місця перед сходами. Я несміливо рухнув рукою, і промінь пересунувся ближче до нього. Ще, ще. Тепер у колі світла опинився його хвіст та задня лапа. Я побачив кіхті та звалену облізлу шерсть. І зовсім поруч його голова. Що це я роблю? Ще один рух, і... Можливо, він незадоволено поверне голову, і на мене впритул глянуть дві жахливі чорні дірки. Навряд я перебуду цю мить. Світло згасло. Щось сталося. Напевно, батарейка повністю сіла. Тепер уже я взагалі нічого не бачив. Суцільна темрява. А він десь переді мною. Я повернув в бік, обходячи сходи ганку, і щоразу мало небожеволів посуваючи ногу вперед, уявляючи, як вона наштовхнеться на щось м'яке та масивне. Цього не сталося. Намацуючи стіну, я виліз на ганок, увійшов до хати, зачинив за собою двері. Все повинно мати межу. Це був надлом. Мене охопила туга та безвихідь. А може так виглядало перечуття кінця? Адже досі мені ніколи не доводилося його відчувати. Ранок приніс несподіване відчуття спокою. Та радіти не було сенсу. Разом з тим я розумів напевно, вперше так ясно розумів усю безнадійність свого становища, тому й запанував спокій думок та почуттів. Мені навіть здалося, що якби я побачив зараз його, то не жахнувся б, як завжди. Необхідність існувати разом з ним ставала звичкою. Та це не означало, що я його вже не боявся. Я знав, що злякаюся його ще принаймні один раз. Тоді, коли настане розв'язка.